ikusten Gure bazterrak naturari eskaini menaldibat Egunon deneri beritzere mendiko bidea hartuko odogo, egan eurian diurian ondotik, bazen gelditzeko mentura gizaguziz egan mendiko bideuntan ere euria eta lanoa, langarra, izan eginuen ere ustaileko egun uh, busti hortan. Egun, uh, beraz, uh, organ biderat. Joenen ere, eta joan den emankizunaren eman kizunaren uh, dugu. Aizkoa eta garaziren arteko hitzahmenaren, errangin uh, ezakero mendi hitzahmen zahar baten uh, arra xinatzea. Mendi... Zarbentzahar horiek fazeriak izena hartzen dute, paper zaharretan eta funtsian. Hemen ez belimada izen hori ezaguna ere harremanen finkatzea eta hori denek komprenitzen aldugun dugun gauzada. Jonden aldean abiatu ginen baziribainezekin organ bidiraburuz eta espikatu zaukon nolako egitaldia, egiteko zen eta funtsian. mendia beti izan den hareman gune bat ez eta ere beheskuntza bide bat, naiz, franzia eta espenia frango gerlan izan diren eta makur hainitz ere hor gertatu. Den aden, adiskidantzazko eta elkartasunezko egun beresi bat horberaz, bizi izan dugu organ biden. Eta egitaldi e, horren uh, jarraipenari uh, behatuko dugu eta hartzainekin eta sola sorasak eginen. Hasiko gira bereala hartzain egon den batekin eta obekiran ortarik hurbil, orgamidetik hurbil, harpean hartzain egon den hartzainarekin, garaziko sinikataren buru izan denarekin eta eranen doku funtian, nendiko bizi ortaaz eta harriman ortaaz zer dioen. jambi de eskoldao bistan zure zure ah, ere beto, moda eh per sai jamila ba, eta iguna e, ipatzen da mugas bialdeetakoen arreman hori zuke dituzu, ez dituzu ezagutzen dituzu ah eh, bestaldekoa keza ba, eta beti golako bestegi eta hau on simpleki itentsen gausak hala hoitzen da asteko sait trokatze itentsela ba. eta Bala, lehen, bosturte eta izinatzen zen, eta eh, bitzarre bateken bazten zen, urtuguz ziten da, eh? ha, harremanak hobex hori noko dira huek. Unen giliam, no. hartzain ofizioen bilakaira hori edo bilakatze hori, hartzain gutiago, eta... Bala, malu oski. Malu oski. Zaharra nahi dira, eta... Gambideko egitaldi horren astapenean, Berna Oiler-Muru, garaziko sindikateko secretario edo idazkariak ere, eman zuen, espikapen bat, ere, zerden beraz, uh, faseria hori azkenatean. Faseria zerda. Itun bat, izenpensen dena, aezkoa eta garaziren artean, aspaldiko demoratik. Nafarroko erregeek lekian ezagia, jordian Sancho Zei edo Sancho Zazpi Azkarra. Lehen faseria izkirioz agertzen da mila laue honta hama bostean, eta hordukoz dokumento hortan idatzia da, da. da. ez sin ezin ogoituzko denboretarik egiten zela. Hor dian, mila, laugeun eta begoita amagostean, deia bazen, anitzukte egiten zela. Baina hor egiten zen elez eta hitza hitz. hitz oriek, xari, eta hitz horiek sari beriz eta berituko ditugu. Fazeriaren bi aldeko ordezkariak elgarretzen ziren, beren lekuko, hauzoko presuna bat hartuz, ardura, hauzo egiko hauzapesa. Hala behinan, horiek egiten baitzien elez uh, lekuko bat hartzen zuten. Faseria hori zendako. Artzainer, beren kabalekin, ardi behi, zaldi, kururat, kurutzatzeko mentura emaiteko, mugaz bialdeko mendi bazkak baliatzeko gizan. Mila sorzionta berroita amaseita, mila sorzionta berroita emeetziko lege batzuek, horiek deitzen dira, le Décret Imperio de 1856 et 1854, fin katoz zuten, betikotz, nola baieztatzen zuten, toki horietako kabalek, iguzkiz iguzki, baliatzen hal zituztela, mugaz bi eremuak. eremoak. Aatik, bere lekurat, edo bere rialderat, behar zuen itzuli gauaren iragaiteko. Itun molde beresi hori, pirinuetan, lau mendi elkargoek edo, eskora zerten da gestione uh, franchise zerten da gestionnaire de Steve edo uh, a eskuant rutas barkatu bain galdu dute <risa> uh, ala la moment gozat eta gozatzen dute ronkal eta baretus eta aeskoa eta garazi beste beste behar behartute elgarren artean kontratuak iragan baina Ja, e, ikusten bezala, iguzkiz ezala, iguzki ibiltze hori jenagarria izanez, Aesco eta Garazik deliberatu zuten eta hori eh uh, hostian uh, errandutan uh, lege hori uh, horrenbago nei le décret impérior de 1850 1859 hor bi artikulua beste artikulu bat hamalau garrena nola horrek emaiten duten dritsua uh, tal juntare uh, Uh, mendi elkargo horiek, elgarren artian finkatzia uh, jarat eta unateko araudiak eta gain-gainetik gauazko baimena u emaitia bakotxak usteari. artikulu hori dela medio, bakotxak egoiten alda egunaz eta gauaz, bena horrek berdu kontratu batek bat berdu uh, dretxoriema. Bistandena, Uh, lehen mendetan, bost urtetadik sinatzen bazen, hori legiak tretsomaiten diem ezala, azken hogoi urte hauetan guk aezko ekin urte guzi segiten dugu. Horrek ez du gorde behar edo okertu behar, iguzkiz iguziko legia beti bali dira zer gertatudik ere. Horrean nahi dienen dako, baditut pater batzu gula, uh, gibelian ikusiko dituzi ere, delako bit uh, dekretu horie edo legezko hitz Milascción tabverruita masn eguinátida en castellano no sé <ríe> es más difícil uh, la, la ley dice que los años 1856 ochocientos cincuenta y seis uh, decían el uh, primera cosa uh, es uh, un acta que se puso por los uh, reyes navar. oileak gururekin egitzen dugu eta igun horren uh, programa espikatuko daugu egitaldiaren hastapenean eta behar da mendiko soinu zahar den txaraparta ere entzunen dugu, baita ere deklarapena, funtsia nahas deklarapena tipia egiten da, elkahtasuna erakutsiz eta garazita eskuako bi sindikateko buruek elgarren ondutik, errepikatzen dute hitzagmen Simple, uste dut, eranaiz betea den hori. Gero, bi presidentek eh, manera beresibatez eh, ginen dute beren hitza eta izen beteko beren papeak. Horri, garaziko presidentak soinendu AESkoa buruz eta AESkoakoak biztandena Gara siri buruz. Ashiko. en hoerako. Filipe Etxikoen ziberotaga omendu zen keria hortarat bizi arrigarriagatik mundu guziakkogitu baizuen, Siberotaga izanez ere xiberoko egitaz beiki lan batzu egin ditu eta funtsian omenaldi hori... Bere hara segituko dugu, mazi edibainezek ere espikatuko duerarik nordain eta ondotik, entzuren dugu Filipe etxigoien bera mintzatzen. Orain uh, hauten bere zitazun bat, uh, galigenen dugu, di, nahi genuke uh, ostentak gomitatu, eta be ekagarazi ez dira. eta fiske bat ganen eh, dauzit eh, nik espainole irakurtuko dut eta bailek esnen eh, du Gizon hori sendako egun hemen den eta nolakagazi dugu.zu upildu. Da eskolako, frantzeko eskolako buruzak egiteak entzenean. Xep de tabrizoma hartzen denezala, izan da bost kontinantetan, e, izan da kasik mundu guzia ibiliadu. E e, eta gio ere e, eskol kulturan bizik egiten da, bat etu liburuak egineak, subenir zuruetin, eta handiz bat dutu hartzainen gainan ebigaren eginean. Eta, eta ere hori lehen gauza, gizon ospetxo baita, eh shubero eh, shubero nerego itzenduko portaideki egun eh, gura uzoak baitira eta ordian ogorea uh, eitzen du gizonari eta shubero hori debora berean ogorea egiten dugu gara hori normala ez santurdaya den badakei lusa eta in sala berak dio bi Uh, Nibeno, no obleskai huvijabaz, neshi sukian agien ciberuaketa sien egun kovestak, ben hola nahi sandu sieta enetako uru handi eta blazer handi ala. Gizper hiu gai santako gai saan itxan tako na arazontzumait ema handetut, lehenik, nari baduguzaki nuatagien behar duguzaki Eta hoi, estenki e-sabanteki kashiko menabai artzain egunos bebizia artzanka nigerianek gaizabatik hasi utz da zancekin e, vidiri salai heke gaitundi bere gaixu botiku deuz ez takia hasio nolestie hiltsa ez takie bereke goguan dutien untaksinak eta xistut ez tubezun ikustea, ni badakite gaitundi nak deuz takisegila espantoaitsik Eta huidla lehen arrazoa, bierena arrazoa, plazik hamdi hartzen dut Penzatzen meetetet, behar algarekin algarrekin laniaet nahi Bakotza beseo kune goite Galdeko dugun, hain nuk euk hitaxi si beste xivyotak batek Dileberoite hamarut herandina, Jean-Pietro kiraiten tzien Elgarrekin lanena da Flakien arvain krowena Eta hartako da inuk eta hartan finitu kodet ber er mendiek eta ketabtia lerden eta xishen ego bade gaisa hanik argarekin egiteko. mire esker eta mire sker, coaco sindicata burua española Smpiruitz eskuarasa emanen ditore. Pelonan Ongi un año más eh, nos juntamos aquí eh, la gente de los dos valles históricamente han tenido tanto que ver y han convivido con una cultura en euskera que prácticamente en Nuestra zona de Azcua Pues en un momento dado Casi desapareció Pero afortunadamente Se ha recuperado Pero no tenemos que bajar la guardia Y nuestros hijos Lo que en mi generación se perdió Pues a ver si tratamos de recuperar eh, Doy la bienvenida A todos vosotros por supuesto Y también nos acompaña hoy El alcalde de Lecumberri José María Yerri Que a su vez ...tiene un cumulaje con Lecumberri de Nafarroa... ...que es cuyo alcalde es Joseph Goyeneche... ...también la bienvenida a los alcaldes, dos alcaldes de mi valle que veo... ...el de Orbeiceta el de Borreguina... ...creo que aquí de esos alcaldes son de los más importantes de su galería... ...que me perdonen si alguno está y no le no le cito... Eh, ...este acto anual, nuestra intención es que a lo largo de todo el año pues se sigan manteniendo los contactos en el Valle de Cegarazzi, más en la situación de crisis mundial que vivimos. Eh, pienso que hay que volver la vista atrás y copiar mucho de lo que nuestros antepasados lo practicaban y lo hacían, y se ha visto que toda la cultura del dinero nos ha llevado a nos ha llevado, y prácticamente aquí lo que se hace intercambiar esfuerzos y ayudas ...y es lo que es, eh, le hacía sobrevivir a nuestras gentes en estos, en estos parajes... Eh, ...no en vano el, el, el, las palabras que decimos en nuestro idioma común en euskera... ...traducidos al castellano, pues sabéis que quieren decir... Eh, ...la palabra es ley en el monte y en los pueblos en beneficio de nuestras generaciones... ...eso tenemos que tener muy presente... ...que a través de eso pienso que nos puede ser más fácil fáciles convivir y ayudarnos mutuamente... ...y no distanciarnos, que al fin el, el distanciamiento debilita eh, cualquier acción... ...y lleva donde nos ha traído ahora está ...en la actualidad en que vivimos, eh, sobresaltados todos. Eh, a continuación, mi compañero soy, eh, José Echegoyen... Eh, Eche ...perdón, Goyeneche, de Echegoyen Goyeneche... ...hoy nos haremos un lío, pues os diré unas palabras y seguiremos el programa bailando un abaresco en honor de Felipe Segoyen y seguiremos el programa. Eh, esquerri casco y Ongitore. Eraziko sindikateko buru den, lehko le beriko ausapez den, leh, jo jo hitza hartu zuen, egun hortan istan da. Ehertuz, nolako importantzia, garrantzia duen ikitaldiunek. Egeagortu eta eskerra guri ortu zuedi. Hunat e, dinez laguntza ekerztemaitu zuen eta ekerztemaituko helgarri. Uh, Filipe txeko hien jaunak oien edeskia jandu, bennean uh, gauza bere pentsatzen dugu uh, xeta, men, mendietako xenderak uh, kurri duguna asfaldiko mendetan. Uh, egun da, uh, alto txipi bat behatzeko nontik geldu giren, bai? Eta onda, uh, ikusten nontik pasatak giren, uh, garen sustatzeko, eratxikitzeko, eta elgarrekin soiteko no, noat nahi dugun segitu izan da. egungo eguna ez dugu nahi eta eta izaitzen ahal folklore edo agapizte bat, da gauza natural bat, bizitena ez lurpetik betik ateratzen rentxar bat, eh, salbu badugu denek elgarren beharra, eta hartzako dugu bat deiten, jendea, jindadien, eta elgarren surta edo laguntza okan dezakuntza. Gauzko testimonio testigo handie, Millezker Michel, batira ere beste autetxi eh, andan bat hemen, plazerik ditendu. Michel esan duten bezala da baiguriko bailearen presidentea, horrit guk hitza jaten badugu horrek beharko duela izan, Eta Estela ustekapetarik hemen. Bueno, miles kez denek eta gora pasaitasun denego egungo sho bat ta gora ezkoa garazi mendia ahtaingoa ta gutenak. pla cesa Dios Berindarkin goberu mespa egin kali fornniakoo gortua begoo gazte sieno Ya calduri esto dove Eta etxamendi kantuz lagun batzukin, izan zen ondoko bazkarian, hartu kantu bat dugu hor biztanda. Noraz ez, gara ziri omen aldi bat ez, etxeko zetxeko baiginen biztanda hor. Segitzen dugu gure sohlas taldea onkambide aldeoktan, artzain batekin, izan ez eta funtsian ondotik ere, beste artzain batzuekin artzain biziaz, mendiko biziaz. Nahaz maaz doi bat, mintzatuko gira. Zudiauna dinazilagunat horbaizetarat apanizen artzaine egonik, eh? Ah. Ah, Boa, artzaingoa apanizen edo hemen ah, berditzu da, ez? Tropa gana txitzen du, gotzera. Eta eh. hemengo? Egin zen behin izanat, behar nura ikusit. Demoa basa. Hemengo de, de, hemen artzainak sautzen dut zu, bat zu? Boa, so mait, mait, ez ordo. Aniz artzaima da, eh? Eta zuetako muga historio horiek, bandezagon, komplikatzeute artzaingoa? Ala... Ezti gauza bena? Yes, uh, Ergarekin nauta, komodi, arniatzen nute, bestien ez beti gerla eltake, ngueginten. Eh. Ba, batzintake hartzain engainan, bai da, franziata, espenia, lege diferentak eta... Ba, legea berla dira, nabakotxa berla bana banai egu zain dugla. Ba, Piskatai patzenkinen, hapan ere, bauzio, oh, ezagasibiruarekin eta garazikin muga, ba. bai, ezta berdin alde, ala? Ezta berdin, han segatia da bai. Nabakotxa ba, berre bordan, eh? Ja. Taiko nuntana baose. No, si. no gerrona zauson, bai indira historia. Aha, ba, kisauzo beti estatuak ona jaia naitxe. dira askaga gurekuratako bat arako. Artsaio nekiak daioztakiko nu na tipitzen gaiago garasi na la sibako da den tant mirditchoes shubaran gaienik gaien merchonengidau bai arrasa labarantxan ikusten da baiantz gerota eremu hondia goberdela bai hartalentsat eta gausa berada zainen lako lar ditropak da dencho dela la dira pas de blaterre nanik ber beru gaiot teleko berdako Horrekko komplikatzen du hartzen guala? Ba, ez duarrenetzen ez. Lehen hamar, behizien ikan gaitan egu adira, talatko noiz. Giro hartzen gaste horitai kestautzen zua, batzu muntatu dira? Ho hartzen gaste gaste, ikan txulio dut omla, bostion ez da noregoitzen gillen. Hori hartzeangoaren kaltetan da, zure ustez? Ez da honetan, menturaz? Ez da oiki edaztako. Erraiten da beti hartzaldearen eta hartzeinan hartzean badalako, harreman bat, edo, familia aire bat, tuai, gutiago ikustiak e inelgar, ez esta... bueno, da zailago edo? Artzeinago ez da nuptoz hartzea nubo, behitzen da, behitzen da edo, edo berdin leheno. Hori da hitzuri pero... laburrekin la dago, da, menturaz Sistema, ¿vera? Su sistema, ah, eh? ah. <laughs> eta sistema, bera? Zu lehenko sistema, egon azira, abenturaz. Kontsailu bat, bai zu. Eta, emieto dira. Ma, eta, gero ariburuz, nola ikusten alda, ori, ahtsangoaz, belduk tida da, jende abiskabatu, bai, iraunen dihinez. No, la ori? Ahtsainik zanendenez biha, edo, gina, no. eh, edo. Ardia Geli Goñena estar zaingizanen. Ba, beste <totipasen> malde batean utolaza. Agetzen du sumela autoa niculi bati nez. Ba. Bueno. E Zain visiak biztanda heinitz dakiterat eta esagutzerat emaiten du hori daukute prezeski agertzen hain ederki hartzeinek. Biga ziste, xabinu terxo, ikzinuzkazen. Ta huat zertek hartu ato zakoari. <gülsor> ez da jen? Huatxo bate giregun. Bon. Barda ez dela etxai jautze? Ha, ah, bo. Zer nola ba. bi hartzain baizik etxiztela. Ha, ba, be, hau duzu baino. Jo, ja, espanako partezek. Ha, ah, ba, ba. Espanako partezek. Ha, es kaldetek, baino. Eta beraz, nola ikustezu tratu hori, emengo gerratzeko hartzainekin, tratu edo. Kutzatzen gira, untzatzen gira. Kutzatzen gira, untzatzen gira. Ha, eh? ba, ba, ba, ba Elgar ez, launtzen du. Zeite ba, ba. trukatzeiten zinutela, zik Arno Gorshuak eriago bezinutela, hor baiz eta aldeoktan hemen baino edo egia dira holak hala. Ba, ba. Hanok eh, eta ari itan ziren, hemen goartzainak Ah, egia da beraz, eh? Ah, da hori, ah, ba, ba. egia behitablia. <laughs> ba. Eta zeik hartzen zuten trukian edo Bo, gasnak berdintzu dira? Edo. Bo, gasnarek unbat heldu zen, orgo gasak denak. Perantziat? Ah, ba, ba, ba. ba. Ay, ay. Beste, hartzain eh, gantzila, biziguzia, nala... Ni biziguzia hartzain, beti. Gazte-gazte ikasi, gazte, elainan, ha, ba, ba. eskola ja, utzi hor edo? Ba? Eh? eskola utzi hor duko, nolaik Tau, nolaik, eskola nolaik. goiziguzia. Nola ikasten zen hartzen goa lehen, eh, ah, ahitam, are... etxen, aizanez. Ahiz, aizanez, no. hua da, eh, errintik goen ogen ahan, lanian aizia berak. Egoiten zinen etxola batean, menturaz, edo? Etxolan, hemen egoiten, izmauitzen, horre egoiten. Ta dituzu, gerla, horik, eta kurtzatu dituzu, erganezak egerla, denborako, ondo kurte horiek, eta... Ez ez hori eta Zaila izan da, zindako, bo, muga ba ba, ba ez dut. Ba, ba. Txipian intzela ez dut, hori zen egin alemanez eta alemanakuseik hemen. Ba, ba. Hemen egin eh, zan, lorzaidan. Muga, muga zaintzen zuten horiek eta... Ba, ja, ba, ba. alemane pa. Ziren ere zinaldetik, karabineruak eta bestetan. Huu, eh? hau, ba, jakitzatu poliza bazen, ba eh? Da biti bak, jakinata, so bai hartzain horiek, zik uh, mungoan alde batetik besterat, pa, pasatzen, menturaz, uh, aix esko, sobera hori indako, edo problemak bat zinituzten? O, lehen ez zain, gai bezain aize, eh? hata eta unate biltzia. Kaso ma mehertzen? Kaso intan hula, pa perrak eta berzen ditutzen, pasaporta beti zokin so, zakelan eta ah, ah, ah. gai zute alako kaso egiten. Ah, ah. Hori, hale, Zuka ezkoan zautuzuan izartzain, hor behatzi itxola, mautxen hamairu itxola orion zilon, eta guai zuk eme bazen, ni guna genin zale eme bazen oita marrartzain orbaizetan orbaizetan berian, eh? Garralda eta ari eta ori bestalde hono nahi zuzu guai bai, bakarra bakarran izortze ni mautxen eta sabino orionen Ez da beste gemen? Ez da gazteik, plantatu bate, edo, bate, tenes, bate, bate, hemen bate... Bate du beste ikusten da, miran guti Bate, bia. Eta no, zer giten da artaldeako atxikitzen ja, dira aterbean, edo etxen, edo iortzen dira alere unat? Hemen orbaizetan bi hartalde dira, alde atorregoiten dinak, bi airu. Zer da artzaina heldu, errekten ginen imzela hostean, goizian autoan eitzuli bat iteat, eta... Artzain, Ez dira mendirate men bizik ikitel... Etzian pentsetan aceitan ustaya. Mendira zer da? Ilaitepareat. Lo fini. Ta ilaitepareori etzek. Eta kalitatzia jnian da, eh? da da sta altatzen horrekin ala egiten da biztuna hobeki ja hasten dira ere ebentual za ardiak pentsetan. Ah, kalitatea biztuna ez le kalitatea mendiko jnian hobiana beti, eh? Mendiko larra beti finola. Pentsatagoan. Eta Nola la da hoia zin, sin albaisetan edo Gazna zain, hori gazna iten dut, egiten dute. eh? Bere egiten, ez ez, ez ez bere egiten gazna. Zasoi guzien. Eta e, ga, gazna hori gero non-nato iten da? Saltzen da. Saltzen da. Hortatu, berkatuta beste? Ba etxetaik, etxeti beretik anehitz. ta saltzen da, harrapintan, eh? Ba du, famantzer, ba, fa, garaziko gazna, gadu, garazita bat munduko berena dela giteute, horbeizetakoa ere badu bere... Guna da, horbeizetako, nekazu, eh? Huzpoa tamintz el orentzionia eta noten horiek. Un nagasna, eh? Tamestiareoa mugi, merino ke. Funzionamengo hemengo gasta gastafen, gasnana horiek. Ezunde, este la, uh, ez ez la beistena haindila unak de mar. Ba, ta ba. Beri artzenia. Eh, Baio, belako agur hori bat pubistegina iuna dela korre, que munduko xapelqueta baina badila hori bezen onak, eh, bestiak ta sta. Ahora hoy, mejor i du alaikene. ta geu ez dut comprenditzen, ez dut ulertzen ez gauza bat. Artzein mundia dira hiltzen ta munduko gasnai hobena egiten du. Ba, ba, hori da. Nola ulertori. hori? Ba, eh? Erraidut... lehen, lehen e gasa una gitan zien, eh? Bai, bai, bai. Mendia, bai, guai, guai, ofizialki emandada eh, lehen chapelketa, chapelga mandu osoiratik ukasnatek, eh? Oso gaznatek, eh? Ta ikusten duzulaiz, aizkonta artzeinik eztela ta jiril denak. Guritud ezin ulert, ezin. Lehen gasa una gitan da. No, eh? no la hori explicasuko. Pero es ni eran calidad maiten da ere, gon analizak, pentsatzen dut ere. Ba, no. Eh? Ah, sí la udenera baba. Ana karna hobena dina que es neunadue, acético, oliatuki. Ha vistando nada. Es neunata. Has naguna nei, soy me eso edo hartzain edo no laborani bada, o beisetan o laborari hori. gutio. Benetan beselaba hori. Hor ardiak ilan bizpalaudila. Eta behi egin besta, laz post. Eta bestaik. Eta hemen ikusten diren behi horiek... Uh, Garaztaga dira? Denak gaztaga dira. Gazita, hemen. Zaldi partikulazki hanguak, aizkoak ez? Zaldia pa zaldia horguak, denak. Badira andanat, eh? Anlimale kontropagada badira. Eta horreiz hurre aktsain bizia bururatu eta... No, like, ah, fritesu, o beti hartzain da honoa? Eh? A, ah, ba, ba. Ez ba. ah, da ah, ba, ba. eskolaan enditzen ofiziortan. E, eh, nire, es. Enditu barko panikeno ez baita. Baxo, sol askide bat, beti hartzain ardiekin eta. Eh. Bat beti hortzan usatu nire ez, ba. maite. Zorion zu, zoriona. Ezeiten alda, ofiziortan. Arzen dira kantuz, ho menn, hartzainak ahin itz? E, guai ez. Haldia da hori. Sorion, Pertsuk, ba. Zuk zautuzu, denborak akitak esingin. Bai, Enegia, abendua joan ahanat ba. Akitak ezeldo Eta paperriak zenin? Paperriak, jori duzu so, Eta ardiak, bildiak denak Olako eta hor Intzen hau, ziru lau mila bilduik, hor arzainak Joa prest ah, ba. Eta egio berdin Berdin Berdin elurra alimalia, biztanda Eta nola eztentzute? Elurra alimalia egin pasatzen eta ardiak ah. e, Boiankaria baitzien hemen E, Nolazen izan, altzuaga, altzuaga banazki. Jarek eta huian atatzeko tratorra hundi dutek palai gilan, bidea idik izan, mautxe gano, beharotik azik, denian hemen, animale gulburra oitzen. Hordian ono trenabazen, baina trenainain zinean. Huita bat gazte biltzen ziren, eta ba, ba, ba. denak raketak jantzik jartzen ziren eta hartzen ziren bat aintzinekoa biga bigarenak herrenkan geiletik tinkatuz elurra aintzinekoa kitzen baitzen ua zen, bigarrenak hartzen zin segida eta uh, xendra diten elurra airizelaike elurrari tinkatzen ardiak eengiletik ta, ta gido hondarren astoak da, no? beren eta hartzenen puskeekin mana elurrian pasatzen 3en uh -huh. 2 batek gertzen du no? beobirateldiak lehenak ohorno beste hau ez ezipasatu nah, sario so, Ba Saltu dut zu aro guraldi txakimen. Ikari argi estopa tu postenik hemen, eh? Ah, I si argiestoak. U, eta hotzak eta haize eta. Iragitsu egiten doa hemen. Ah, siarri. I siarri bitan au. Ori horrek izatzen ona adina au zona bai artzengua ba auzu esperientza minduko fitzera auzu ana hemen din hortzantzek onore i piskatiz iazten, eh? Hortzantzek. Esto. Ni basteko, eh? Uh, Besteak eztekin olatik bera nik. Efetia da, biztanda, ardiak... E -e -e bizpairutan pindarrar eta eskietan, eh? Uh, Paesola egilan? Si... Zizimista? Pindarra eskutan, Pindarra. eh? Pindarra. Azekina. Uh, Zagono, ez du, gari, du, demora? Dila bizpala urte, azkenik. Uh, uh, uh, uh, Eskier ebel zatoi Duaik eba. Hunkizitu ez beharrik nintzen. Luga hunkituko zen eta. Eta ba. Beste hartzain oin bat. Jai, jai, jai. Erretetan txira. Ba? E, erretetan txira. Jauzien erteko dretxoik. Ba, ba, ba. Erretetan da. Ba, ba. Erretetan da. Ba. Ba. Ez eh, cual Behatzen dela iraganari. Zorion eh, edo xaminura zerbaitekin. Edo... Ba, dira gazteak, gazteak mintza bitek. Guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu Baiz? Ba, beldunez, finideen. Ba, zu kritikatzen duztek azte horiek eta. Ba, bada kritikatze gure. Ba, hartzain agere, batzirea izan. Zure jauna hartzain zira, hartzain egona, hartzain bizi. Zana lehenua. Ba, eta zu, zuein xokotan egona zira, hartzain? Irau. Irau, eh? Bo, bergaraztaka beraz, eh? Azta Eta biste lazoin herritik elusinen horat edo... Estentzuitik. Estentzuitik, haba. Estentzuitik hartzain herribada, eh, gehien nikes, edo... Bo, estentzuit <sisturra> ja... denetai bada. Ba, ba, ba. <gül> <gül> Eta, bo, hemen hartzain guaz, <rausar> hainiz uh, gogoeta iten da, asken urte hotan, tipitzendela, uh, hafa eginen hor, orabaizetalde uh, urtan, edhe, Hemen, hainazta hona, hainazta. Hemenetan... Artsaina te bizena ira ta finitu gola. Ba. Artsaina le leheneko artsaina. Lehengo mundia zeuri ba. e, da. Stan orego iten. badira, denak badira ta le sekulara dira konta. Bai. Ba, ba. <laughs> Hoizatsen ta hori egin zen preziski hobeki izaiteko hoe, hobeki jarri orduko. Eh, eta hori, e, hori da. Hori egin dago baita nere artsain hobetu dira do, Lagunzako uh, kanzenituztena, es es. la ESA. Ea horbat e, eh, la Unzaik. Saik. Ya, ya, ya, ya. Garazini zantzena, la sí, bajan, ESA. Bajanez, Zorba kutxapera, nahi bat zainin, edo bezanaz. Zorbaizetataz, zu estentzu biel, gara zautzeuzi, beraz? Ba, aspaldiak. Aspaldiak eh? zautzen, hartzein ebaute beren mundu. Ba, ba, ba. ba, ba, ba, ba. Eh, garazin kustentzu lehi, merkati nirelaik. Erzera, elor. Ba, gero, egun izan den, alako zeremonia hori, lehengo, akordio bat, berritu behartzele, yeah, eta zi iten zinuten, zeremoniari uh, gabe, berro da, baxatanaokin, Gara zineko zelgarrekin ardura hartzainak, eh? Gara zene hobiak, hobiak, ez dakit noiz dien behezak. Gauaz, loiten duz gelaiz, alo beste egizan beti beti. Senta bazil batak hausat argitu berdina, hartzainak mendian dira urtean parte batez. Beste segi latiak dira do... Ja uste gira da behiti. Mana elgar kusten dute, nenele konerkatian. Bakantzak zin, bakantzak edo bizka bat, edo... Biziko goza dela. Lanaba, uste urdian. Lanaba da ere, gara. Gari meleko lanaba, egiazko edo. Uta, bakantzada, negian... Beste historiari bezen, ba. Baze da, bilotxak, eta hori... Agizlan, badu, aztanya, negian. Negian, ba. Tehuzei, nerra da. Ardi, erditzen ari dilaik. Erditzea, ba. Parizio Barkatuko ziena de Susienski dinizia garana haubatista batista indart eta ordian eta mautziko mautzai garra mautziko artzaina eta bai eta... <laughs> mautziko Hok, aizkidantzak badultean itzok artzainel garratzen dira. Ba, ba, ta kontentiztea elgarrikustia. Bulta ba, ba, egiten tiztelea bat egusia be, eta hori maite duzi elgarrikustia. Bistatena e... maite. Bagute artzainia bada artzain mundia bada du, bere, bere mundua doa da. E, Razo, neguko lan denbora batez, hartzenak aski urrun jombe artziren, neguko bazka hori ekin, eta etzele beti aixea rapatzea ere, eta egun egun egun badea problema holako ikedua. Ebe... Bi... <laughs> Noguko baska hori indakabu da? Guai lehen zela akzanya balirea, baska hilitak egu egiz. Ah, uri, uri. Hola. Ah. Ah, lehen manu hartzen ah, eh, guti guai. Guai ah, ha hartatia da, ah, eh. denetan badira la horretetxetan agriak guai. Edo bihiat. Ah, Etsi emeeran, hachikitzentina, keta? Eh, kala, haimenda tia da, eh. <totrata> kala, Allora, beh, tabella se è stato chi cazzo rigia, Luigi aveva insegnava, case finita qui. E mi è andata finito con Litake Haisher, era sacchetto non so mezza là. Che like... era repartizia? La spagna repartizia. Sta patto oh a Mikusera noto, io merci nel chiurone, sta buono a licia che da pure va i lidà. Fango horrit, ba, fango tan ez di, hameste eh, geroa ez den hain uh, erretxa, hartzainen kalitate horik, uh, karen, edo, hartzain uh, ezagutza hori, eta uh, behin ez gauzatik. Zaten baitu hartzainak horik uh, bizidira hori no? Uztuz uste, dira. Ez dute lehin, zuten ez gustu, ez dute guai. Zaten bizigizo, edo, Negozio, erremai dut, oh. lehenu arzainak, lurri gau eka arzainak agardiatziti makarrik. Eta oh, guai denetak. lurri gauka arzain guti da. Oh, oh. Aldeiz behar etik giten dira kaletatu izten da nahi zu bidean itean. Oh. Eztabate me... bera. Eztabate bera. <laughs> Ezen es, jana edo... Aztetan za mitaldi eludirak, chola loite, biengoian doide itzulia eginta bat bete, zute... oren ez dute. Ez dakitega, mendiko historiaen berri ez dakit ere, zautzat ipitzen aina ikusitego ere tokienisena ketagaltzen direla ta. Bar sainak zitin choko guztiak estan da. Beratu, berasu. Benerdan Eta eginko menaldia bururatutako dugu sosiegoi netxe lekomeriko mira edo sapezaintzunesa sindikata buru bezala eta bistan da ekitaldi honen partaileen nagusi bitzela mintzatu dugu Eta nore, Eta nore, Eta nore, Gaurasiko Sindikateko Burua. Ego nabiziki simbolikoa, gina izan da, zenta, azken batean artza guti baita, ego egun egun ere, hala ere, margatu nahezuzi egun hau, eh? Ebe, guti horiek nahi dugu orritarazi guti bainan hor direla. Hara, eh? Eta hor diana guti, eta trinka te ono aria eta badanobait eta ordain nahi du puskaiekin arazi eh ba on giro bada beste hasunik ere lafajoaren uh, bi aldeak ere baitira horren bitan da habe dann echt todio lerdiori echt eta dan gutaratzen dugu eh? oh. eta estela E, u, uraikoa, delako mendiak eta mendiak untan eta juntak eta mugak eta uraiko horik ziren aitzin jendeak bat bere bere bizimoldea eh, eta bale batetik besteat uh, kurutatzen ziren baka balekin, baka komertzion ere, bak, Hortzian, hartzen batak reten zaukun, galasiko sindikata gaitzeko laguntzak intzitin, e, etxola horien berritzeko, elektrika, eta deneko gobanditugu, no, no. intzinetik egin e, fotovoltaika horren dela bilalarekin, eta azken batean konforgeiago eta hartzen gutiago dela. Ezta da <gülsusura> galasiko sindikata handako bon, eta txar bat hori. Egoera horoko bat da, eh, Maluroski. Eh, eh, Bailean jendea txipitzen bada, e, eta egin da erritan, beraz mendian ere arauko txipitzen da, ah baina, bon, ono guk uh, uste dugu, eta uste beno gehiago oso gira, bat ainitza, ahrazoin uh, FEDEA txekitzeko eta sinesteko uh, eta batirela ahrazoinak uh, egiten dugun horren segitzeko uh, ba, Iduridu uh, mugatzen, ganeinot, bestaldeko nafarroa hortan, uh, ez dutela olako gogoeta bera ilunado bon. bezala agertzen dira hartzen gore eta eh? enetako ora aipatzeko bizik komplikatea da, hori uh, uh. historioa orokor baten ondurioa da, eh? historioa olaixena eh eh e, e resumaren egoera eta gainatzeko aniz gauzten ondorea da horren analizatzeko ni ni zortan zertuko eh ma luruski bai bai gu bainoongi belago dira hemen eh herriak eta justuago dira eh, joan tira iridat lanet gero sendako hori guzekin giztute gain eh? bada anizkoa jaizoin anitza nitz eta beraz mendian jende gutia kotiraka balakutiago mendiak zikintzen ari dira E, guk oraino, izan eki, bon, gu, ahangura, bizi, ahangura gira kompazene garazin, ahangura gira beti bi Eta orai ere. Denbora berian, beha ditugu gauza baikoa frango. Zine esten dugu, laborantza iraunkor, zirek itzen dugu, mendiaren bil mondian, udan gure etxaldetxipikin mendetik ateratzeko gure gure jitea. Denbora berian mendian tretten dugu, eta hori guzeka ser sardila manesago no iche de hurbila ko el garasiko sindikatal ba beti bada egundero kolana ganezak hemendiaren hartatsa egundero ta... kolana da ba gutetze hori hozdiren hor gausak bueno beherik beherik eh eta gabe eginak dira azken 50 urteotan bide ta horiek hoi egin arteko Uh, Esparirak eginak izan, Itake, ahala, egin, egin azke oh. hor gehiago hor giren horiek, erran eh, garbiki gauzak. Uai, gure helburiada gire da giren horiek inahela hachikitzia, inahela hachikitzia, eta zena lotea dira bere laboran txarire lotea da, berreko herritan malima da jendia, hemenen izan da puxkat. Gure agen gura hundienak geruari buruz, bon teknikoki kudeatzen ditugu, jendiak ak, uh, akomatzen dira, bon, hori guziak gure geruari buruz da kopurua, harra. Soberatxipitzen bat gira joan notan ekezo izan da, aulduko gira, eta aultzen bakira gira kudeatzean ekezo izan da. Gizu, zakur meia denako guzo, horren ahangura gira, baina, e, bon, gero bat dituko beste ahangura batzuere, ere. Eh, bada, bada pak uh, delakoa, eh, politik egekorko menori, 2008an ja, ba. izain da kanbioa ondia, eta Bada, hortan primalegra da itzen dena, kabalak mendiratik orten dutenek, laguntzan batukaiten dute. Eh? Oaikoan ba? Eta hori dela, bostu goi bat urte, denen artian akumatu ginen, es, ba mendilkarguak eta ba laborari sindikatak eta laborariak, horren parte bat, ezaren behar da hori tarazi, mendilkarguen jiterik bat, bat ba, leheno le, le hori anazen. Bon. Oianaren merkatea pekorrekan da, eta saltzen edo saltzen dienen puiskak, bizik ikuti, beraz, gite hori faltadugu. Eta gure hartzainek eta laborarik, eta guk pagatzen dintugun bazkasariak egon dira luzaz apal, erten dutu gerbiki apal, ez ditu nahi fitexei edo goititu, eta delako primalek berdelako ortaik parte bat, laurden bat gelditzen zen, mendiko elkarkoan, eta hori, bimira eta malauian, Zer nahi gizaz, kamiatuko da, kendia izanen da. Kendia izanen da, beraz oktan okain duguk uh, mako hon Zer ekin eta nola... Uh, Tukatea, erreplazatea izan den, ez dakiu hon. Baina beste, gauzabat, ikus, eguzu, kostalde Kostaldeoktaik ere piskat pusatu dena, da mendiaren elabilera, bon. turismoari buruz, uh, bide bon. soberakinen problema, nor nahi ez ustean, nor hori, gauzak, komplikatu da, kostalde hortan jendea, metatzearekin ba, ba, gehiago, ez? Eh, ba. ba. Bon, e, nik gauzak ez dira, gauzak, e, badea, atera e, bideik, hemen ba, berra, ordu deno jatzarrikiko itemak ira, ba, Bon, eginak izan dira guailan bat edera izan da charta dela eta hori gutziak, egito du bono pratik, eta hoitan e, entzertzen gira bez bakarrik hartzainak eta laborariak bainan mendian ibiltzen e, diren guztiak elgarretaratzeat ikusteko, elgarren hartian nola horikienik eskomatzen batzenen giren, eta guretako e, guk honu gure buria hitza gogorra dameen dozuna zaintzen dugu fango izan eta zainduko ere, Balin bak gira, e, giren horiek egoiten bak gira, bak ez du baten bezala, e, herriko kontseilua, herria aski urten bada kontseilua kanpoterrek eginen dute azkenian. Bon. Uh -huh. Eta hori den ez da batek gauza bera. Eta eh? mendiane gauza bera da, bako egiten dut bado indar bata, eta zin ez den bado laborantxatik eta azkuntzatek bizitza, eukanen dugu elgerrekin aski indar e, gauzen kudeatzeko, zaintzeko... Egan uh -huh. uh -huh. nahi duzu, mendi kultura bat badela oino hemen, ba? eta hori, eh? Bat ba, txiki behar da igun hunek ere laguntzen behar. Ba, gauza txipia da, ba, e, menturaz ba. norro baita aldu. Ez da folkorea ez du ikusten. E, gauza dena da hor dira hemen batira direa egun guzitzu soizu hantzitan ardi tropa eta gaineteko ez da karta postala edo zerbait, hmm. Baina ez badu boi pat zen, behar dira gauza aipatu eta erakurtzi. Nahi du, jak, jakina izan dain, e, hemen uh, jendiek bizi direla eta nola kudeatzen edo akomodatzen nien, ta, Uh, ez du desiratzen besta hau bat bilaka dadin bat zuba lekuta bezala, eh, turismo edo folklore edoolako gisa bat. baina lekuko jenden ez bakarek giterinttzita edo nahita jakedo jake ezena, jake hemen gaindiko jende estakur batukoan dezaten el gajeta hartzeko pixkata eta solaastatzeko. Neke Deuseta? besterik gabe bururatzen dugu gure egungo emanaldia, Ogan bideraat itzuuriko gira ondoko aldean esker behar dituko beraz gurekin hainbeste beste sola askkide izan ditugun guziak eta zuek ere gure entzre egonik biztan da. An artean beraz pasa asteburu on bat eta bestaldi arte. Maite ditun maite gure bazterrak klambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer kutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan naten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat